ko abisu bat, kasu, ebian, boteila bat erosterakoan egun, egun, edo andoko egunetan, eh? ongi autatu zoi nartzen duzuen. Marketing pixka ba, bat egiteko, atera baitituzte etiketa berri batzu. Parise, gaiaren guruan, pertsonai batzu, marraskitan agertzen dira, bostz boteila ikusitut mementuz, eh? eta denak, Parixen gertatzen dira beraz. Eh? Mahazki simpleak dira, zira beste munduko. Baina, beraz, baduzi emazte bat. Shopinga egiten duena, emazte bat. Horrika egiten, bere xakurrarekin. Gizon bat, bizikleta egiten, azal beltza doen gizon bat. E, Olako kasuetan azpi maratu behar da, marketina egiten dutenek, autoriek egiten maitituzte, txak, kalkulaturik denak. Gizon eta emazte bat, musukatzen, eta... Polemika sortzen duen irudian, bi gizon dira elkari eskoa emaiten agertzen direnak. Polemika tiki bat jamezala, sarean, batzu txaloka eta beste batzu irainka usaian bezala, hori da, Twitter eta bere mundua. Orduan duen, kontseilu bat, gizonentzat lesbianik ezpaita irudietan, egin boteila utatzerakoan, ez hartu, bi, bi gizonak agertzen diren boteila hura. Berdintzuek ere, homoseksualak bilakatzeko arriskoa izango baitu zue. Eh? Edo beste naz, agrizkorik ezartu. Evian, edan ordez, eroszi beste ur motabat visi adibidez. Horo hm? izapen batzu, berpistuko dauzkitzea. Erespetua ere aipatuko dugu bi pertsonen kasua aipatuz bereziki. Ez baita kontutan hartu bi pertsona hauen estatu soziala eta hori bai, irain gari dela. Lehenik, Joan Bez, zagutzen uzue, kantaria. Iruro geitan mazazpi urte dituen emaztea, kontzertu bat emaitera eto gira zen Parisera. Kontzertua bukatuta, Patsamaman, aski Patsamaman, diskotekan sartu nahi izan du. Baina ez dute utzi sartzen, zargatik? Me bere zapetak ez zirelako egukiak iduriz, hori zanda mm, argudioa. Berekin zen musikariak Twitterren eman argazkia eta berri eta horrek eskandalua sortu, ze ahalgea. Ez dute ezagutu joan bez, ez normala, bla bla eta bla. Bolenik, egia da bere zapetak itxusiak zirela. Eta bigarrenik, ez minik egiten, eh? edo nun ateak idekiak atea iatea etxieo kaiten aldotela batzutan naiz eta joan bez ez den izar handio ietakoa, eh? beste batzue gehiago mereziko lukete. Segur da, Manu etorri bazen Pachamama klubera chartuko zela ereski. Eta monsieur le prezident erran entziotela, eta ez Manu. Ez, gazte jan futre horiek bezala, enzon gaur gertatutakoa. Bien, vous... Bonjour. La... Bon, bonjour. Ça va C'est bien, bien oui, oui, oui. Ça va Aye, Je ah, te connais. Oui. Manu non non non, non, non, non, non, non, pas, non, non, non. Je pas tout de Non, non, non. Je suis président. Voilà. C'est tout. C'est un moment donné. Maintenant, nous avons un moment Manu, le président de la lutte Et la lutte finale, la lutte finale, quand on a dit, il est communiste. <rires> la provocation typique. Manu dit quoi Et là Ni zantzu manu daitzen, eh? ni franciako presidente anaiz. Bar presidente yauna erantzutenako braz gaustiak moralatipi bat egin beharko gazte alfer siriori diplomak. Pasha taondotik itse gingo dugu ala serdion. M'appel, monsieur le Président de la République, oui, ou monsieur. Oui, monsieur voilà, tu <rire> fais les choses dans le bon ordre, si le jour où tu veux faire la révolution, t'apprends d'abord à avoir un diplôme et à te nourrir toi-même, d'accord? Hein? Voilà. Bon. Hein? Oulek Est bistapout. Gerena plat, l'astergoulde Kilan, Dominik Christophe Lambert, eta ta c'est ta flash. Ascen ascen chronique arena sa terre, mais ça là dira la urte passata gero. Bailanora en Joan Bez kantaria, Somai minuto buruan again a plat but that's not unusual it's just that the moon is full and you happen to call and here i sit and i'm a telephone hearing a voice i know a couple of light years ago heading straight for a fall as i What memories can bring They bring diamonds and rust The Madonna was yours for free Yes, the girl on the half-shell Could keep you unharmed Diamonds& and Rust kantua, Joan Bez kantari, beraz... Lehen haipatzen ginoen kantaria, Kronika orain... Eta eguna etorri da, azken Kronika rentzat ere zuen zat Kronika Dominik, Christoph Lambert eta Pista Flash, Arratxal León Arantxa aldean? Arantxa? Jassiste? Juska triste egeran. Bai? Bai? Ben abon. Ba, ni al-arrantxa partikulaski egun. Ah, humorearekin beraz. Ba, ba, ba, ba. Adua hor dugu hor dugu hor da. Bon, kantu bat l'ashterren zulen dugu, bainan leheni kushaia dugu mezzala, ebe pista flashen hor dua. Osteuntan, Euskal Herrian famatua den artista ospetsu eta maitagerria joan zaigu, agur eta horre, i-veternar. Azpagnen estrenatu behirizuten futbol zelaia uholdeak kalteatu dute. Zelaia urez betea da. Horren ondorioz, futbol ekipak waterpolo talde baten sortzea erabaki du. da zubin, Euskal Herriko Silicon Baleian, Mugiko jentzat aplikazio berri bat asmatu dute. Horen bidez, martxelo otamendi eta siberotagen itzak dekodatzen alko dira. Aplikoazioaren sortzaileek espero dute, urte batzuen buruan, Mikel Laboaren leke kantua dezifratzen lortuko dutela. Alternatibatu garen sortzigaren etapan zauritu bat izan da. Alternatibatura ez duen bukatzen ahal, beribiziko kide karta urratua izanen da eta elkartetik kanporatua. Pelotonaren aitzinean, txexek maio eramaiten du beti. Ziklismoa beti. Tour de Franceko ez etapan, han etxegoienek, bide bazterian stand bat muntatuko du, txirindulariari soberan duen EPO stoka saltzeko. Bailonako bestetan sartzea ordaindu beharko da. Bost eurotan sartze normala izanen da, baina iru euro gehituz taloa eskainia izanen da, eta beste lau euro gehituz jasbe pastila bat eskainia izanen da. Araban mekauen, gipuzkun, hostiaputa, Siberu. Gostiok ok, ok, gara Euskaldun, Gostiok gara Euskaldza Indiaren mesu bat. Berdines, bat Ebe berriak harturik, beti berri honak ekartzen izkego Pista Flashek, Dominik kantor honak, ere? Eh? Bai, kantu ainitzigoiji dizki date azken hilabete untan eh, denek dutelako egin udako tuba. Ah, bai. Ba kisu eh, beh, holako tradizioa mundu osoan baita eta Bai, Euskalerrian ere. Ber sistema da, ba, bon, gauza dago ez gira bezak edo ez besteak biz eh, bai no intelligentagoak ez eta sosoak. Bon. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Ega. Eta badakigu komunikatzen guk ere, ageriten bezala. Eta hortarako guk dugu eginen udako hita. Ah, bai, bai ados. Giruek... Uh, Geren aplaten... Kantu bat. Ze sorpresa. Bai. Sorpresa ez da izanen, hurra inxegidan entzunen duzilako. Ordean, kantua hala ere uh, behar dugu aurkestu. Uh, De da, it's raining hemen. Eta gure adiskide anglofo bohentzat, uh, itzulpen txipi bat egin behar zahie, horrek ergan nahi du euria iten duela hemen. Eta eskaini nahi diegu bereziki bortu garen uh, uh, lanean ari diren hartzain uh, hori er, sinpliki. Hmm. Baititugu lagun frango ere ari direnak kantuz ere eta... Ganopean hitotzen. Bain zuten okortan? Bain zuten bain Bar dugu publizitateik pichipi egin, euh, Jean-Pierr Kofek liburu zoro agarri bat, atera duela berriki, Karakoilak xukadatzeko errezetekin, eta hala, jendeak erosten euh, alko du, urengo hilabeteak errezago pasatzeko. jean Pierre Kof ez da ez, ez, da bate hila. Hadoz. Hadoz. Hadoz. Bere sozia hila da, berde, maena bera ez. Hadoz, trompatzen da ez. Joanden haste berarekin jan dut. Karakadak. Bai, karako hilak janetugu eta espero ez duela entzun uh, zure uh, hori. Iraina ba ikasik. Hale, kantua! Hu! Uh! Disko, disko! Yeah, yeah! Yeah! Hu! Uh! Hu! Hu! Buda horra euria jautxala Gaftinga iten alko dugu, migranteak bezala Harotza hori ez baita, yes. hola indik finituko Katatzen hasten gila training again data ora en el lika gai va cagar caracol dai sonendo familia es contestada e training men alla So agaracira ino el da la purdi de da is ready game haleluya he's ready again olea vale pop, uh! a popa atabal magnetoca los tapes la purdi da oo pure estudioa pura kain dir tu gerena plas fla fla yo nen guida apocalipsia i samike de es inquieta la guna do meni kito plas fla en tu nen kai Kantoa edera zen ashtapenan, maailan zerbait ulertu berri dut aur? Bai, bai. Franz Bleu, enzondot? Ben, enzondot, Franz Bleu, bai. Zer da kontratu bat proposatu da utzietean, nola? Zer pasatzen da hor, ztenoen elgarrik ilan egitegin, nola? Bai, pixkatu, laibadu zu uri aipatu, bai, gok ez dugu dut gorde tuko. Ekan orten gerren aplateko, kan uszekulako arakashta guri ratietan. Eta bala, beste irrati batzu interesatiak izan dira. Gok ditugu deitu lehenago. hala ere goguak nahi ginoen emendik ateratzea. Gainera? <laughs> deitu ditugu, zenta... Zendako? Euh, Zendako, euh, Franz Bleu? Piskat uh, ibili gira, hango estudioetan, lehenikola kuriositatez, eta oartu gira, ala ere bizi balintza asko zoonagoak dituztela, adibidez cafea uh, biziki hona da, Franz Bleuen. Ez da hona hemen, Ez. Ano nagoa da anuna guadare no beste euh... atentzio jendean joitzen fun bon adibidez bate munken antena nerambe arg bainan guri egatiko komunak adibidez ez dira jasangarriak biziki sikinak dira astakit euh, noan ustea investe jende pasatzen zela estudio horietatik senta adibidez Franz bleu uh, biziki dena dena biziki limpio da uh... Ota gure ikatzean ere lankiden ahteko ahemana hori uste dila latzena nik, diashan esinadut, hemen eto ahtzen lan egiteko, egia ekan... Zurekin Su, aparte ahantza? Ba, Ege askin untsa hako batzen gila, me... Bez te ekipa guziarekin ba ez gaituzte kasikak urtzen... Ez be... ongi eto horiak egia ekan. Bo, me piskat be... bortitza da, bezakit, euh, zun itsoitan hori... Eh, ez baina ez da, da gaizki ahtu behar, ukandogun urte hori... Bo, piskat bat, piskat egia ekan, bo, piskat uh, dolu dut. Ah, Azkenean zuek, gomitatu izana urtas tapena. <laughs> Gauza da ere ez dakizuna arantzat da, da Franzblan ere euh, prestatzen dutela, sok prestatipi bat euh, euskal kulturaren eta ah. eta guretzat. Eta horren zatekin dute reportaetik bat, entzun euh, dezagon, sepazatzenen han, lehertzeko pixka bat zenako edoetan giren ara. Hemen, Christof Lambert uh, gure irratien zat. Uh, Arantxa eta Entzuleak beraz emenniz uh, Franz Bleuaren uh, bulegoetan bada gero uh, Azkila-saiak egan jendeak uh, emenni uh, zelan zan denik uh, dugun uh, eguraldiarekin. Gurekin dugu uh, Jozian beraz uh, Jozian aurkestuko diguzu uh, Franz Bleuaren uh, proiektu berriak. Bai, egunan Christof, egunan Entzuleak. Uh, beraz uh, Franz Blonn erabaki dugu eeguraldiari begira, uh, proiektu bat minutatzea uh, uh, deitu duguna, beraz euskal kulturaren txalupa, pixka bat larx du nue Beraz uh, uh, itsaont tzioi eraiki dugu Fran Blören bulegoen teilaturen gainean. Mm -hmm. Eta uh, euskal kulturaren uh, elementu edo pertsona adieraz biltzen ditu. Abai, eta no dira pertsona horiek? Beraz, zerrenda uh, eskiluzea da, baina bon, baina uh, artean izanen dugu adibidez espeletako bipera, itxasuko gerezia, pornoatx, txets, kintoako xehia, Txaxiagdi bat ere izanen dugu, Anetxe goien, uh -huh. Pantsiz bidar, Potioka bat, Paskal izi Polin eta Juliat eta beste hainitz. Uh -huh. Ara, Jakin eh, behar da ere itxasuntzia betea dela eh, eta eh, bere kapitaina ahniu etxamendi izanen dugula. Eto. Hoja. Uh -huh eta jakintza zuen zuleak nahibalin baduzue zue bisitatu itsasuntzio hori. da edo momentutan e, bil zaitezkete. E, beraz e, izanen da bisitaren bukaeran e, eskaini auzue braza pare bat, bai moldeaai e, auge egiteko e, itsasuntziaren logoarekin. Un uh, uh, uh, uh, uh, za, uh, uh, e be berazean, un zen zen flex, haste fitet France Blon chalupa bizitatzera, ber ba u kanon de Swishantz bisidika ateratzeko, 1000 kg ranza, e bezdantzoteran bestalde taxtet, ben uh, ber ba France Blon ikusiko giduela. Itzan utza. Bon, Le centre de traite, bah, ez par d'après que traite, bah, on la co-projecte tout, que ce dossier émane de tout chalupari qui couche à qui va ça, euh, raikuntza astapenik fetelatunian. Anticipation, anticipation au gouttière. Je suis fouti de s'insister douille, c'est que. Waouh. Je qu'ai le gouttière vertine. Ah, oui. Oui. Et ben, eta maripatchoten ikusgarri berria! Kaixo, pernaatz! Aupa, maripotxotx! Daitu nahu zu konpontzeko zure tu joteria, ezta? Ba, ementzenago! Bueno, egia esan, zure beha nengoen. Eh? Baina, baina, zer erizara, maripotxotx? Bilusinik zaude? Oi, oi, oi, katsiporreta! Oi! Ai, ai, ai, ai, ama! Oi, ama, maripotxotx! Ei, oi, ei, ai, Maite zaitut bizina pila, maripotjot! Oi, oi, oi, oi! Pirritz, pornotz eta maripotjotzen ikusgarri berria izgarraziko bopan dezin eman arratsaldeko deuntan, arratzaldeko lauetan atzaskaria kitxorik! Beitu, maripotjot! Nire bustanarekin helikopteroa egiten dut! Ai, ai, ai! Ze Hala, ditugida bukera, beraz? Orida. Bai, bo, hala ere, Era, ekarri da utzugu zerbait, eta gantxa, mm. opari bat, egerren aplaten partez, bai. Ah. eta, bai, badakigu, entzulek ez dakite berdin, baina, uh, mundiala dela gara jochtan, eta sekretuki, sustengatzen <laughs> duzura, frantziako ekipa. Bai, ados. Eta horretarako, ekarri utzugu, <laughs> frantz bandera polit bat. Ados, abai. Ekarri da utzugu, Ez duzu ikusten entzuleak, baina... Uh, Adas, bat dut er... Uh, Duminikek kertzen du bandera. Berri berri adiludi. Erosi duzu hori? Hola! Ah, dizik epolita da, midesker! Hori mei eh, joan ezartzen algozu? Adas, super! Hale, Lata! Midesker! <risa> Boom! Eta erki finitzen dugu. <risa> eta es, eskertuko ditugu ere gure igatikoak eta... Euskal igatiko... Jende guztiak, eta entzuleak ere! Gezkerziedi! Da, uste errakte, beraz! Urte edera ukan dugu, eta... E, Zok ere, espero! Espero dugu, beste manera batez, edo ikusiko girela! Ondo da, ale! Txau! Txau txau! adiu! Hala hemen agurra oparia, eta bai, eh? Eh, badut oparia esku eskuartan, orain galdera zerreginen dudan horrek ilan. Horren laurdematen buruan, gurekin izango da, ito errazkin, Eusko jaurlaritzak Nafarroko gobernuak eta Euskararen erakunde publikoak hizkuntza politika gaietan lankidetzan aritzeko itzarmena berritu baitute, jeta sunak beraz laster, bosterdiak mementu, Euskal iratietan berriak zurekin bernadetar gaina, Filosofia de genezida basua goizuntan askatasuna egia Naikaria edo kulturaz proposatuak ziren gaiak Bayonako etxepare lizeotik hiruetan oita amairu ziren baina Euskaraz ezin pasa proba hori bakarrik matematikak eta historia geografia aurten ere basoa osoki Euskaraz pasatzeko eskubidea errepikatu dute Bayonako renenkazen ikastetxearen aitzinean, egoerdi juntan, lahatonoi bat presuna bildudu dira, ikastetxearen TxE hojen aitzinean Eskola Euskalduraren bidean Baxoa Euskaraz banderola aitzinean eman azutela. Berroita amar migratzaile donostiara jindira goizian, Afrikako mali eta gineakoak dira bedeziki, neok igurikatugabe ando aluziatik jindira Euskalegirat autobusez, omen norbeitek igurikatuko zituela gero frantziarat paša azteko, baina neoretzen horretzen horien beha, kurutze gorriak hartu du horien ardura. Lab sindikatuak deituri, berroita amar bat presuna, azparneko entermarche saltokiaren aitzinean, atzo, igandetan saltokiak bereateak irekitzen dituelakoan, langileek duten pausa eguneko eskubidea, galdegin dute eta igandeak errespetatuak izan ditena. Autorik estelaik zailago lan munduan txartzea e realitateuntan oinarrituz da sortu behar suer presioa palbatetan otobaten alokatzeko xedea, murrengzeko ziel egitura sozialak du hori lekuan eman, ereza bezalako laguntza dutenek baliatzen dute lanketa joiteko edo formakuntza batentzat, Bi eurotan eguna alokatzen dute autoa mementuan biaknuan da serbitsu hori azkar eta eskuallegiko lehena daga maulen zabaldu da. Asteunako mintzaareuan aktoritatea jogan ariko gira. Asteuntako aktualitatean, Aquarius itxasuntzia etorkin betea, Balentzian da azkenean aterbetua izanen. Europako Estaduen arteko polemika sortuz. Manifestaldi gendetsuak izan dira Asteundaguntan, Iruñan altsasokoen alde, Bai honan, Euskal Presuen libertatea kaldeiteko, zertan da bakeprozesua. prozesua. Mugimendu sozialak zertan dira. Gure eskudako antolaturik, haintzineko hastean gizakate erraldoia izan da ego eskualerian. Español gobernu aldaketarekin, ze perspektiba da Katalunian eta eskualerian azkenean. Gai horien bagnatzeko gurekin izanen ditugu, eguzki urteaga soziologoa, Michel Berroko errigoen laboraria, Juliet Berguñan erakasle horia, Dani Camblon maaxela. Aztelen argatsuntan, zazpiontan, aktualitatea jogan Euskal irratietan. Badok Hamalau, kantagintzari behako bat. Hilabete juntan Badok segitzen guion, eskiz zabel lekin Badok atariaz. Utsumandokan Uchumandoka. Charles Bideguen hitzen desbiderazias Aiko Saiku Espanto Arsema Limadot. De espanto de beldogarria. Liero itza xaxen de lait, izkuntza batean, zuen lehenbizieto erganea daltzen du espantuka ez da bat ere beldogarri. Juan Mari Aldai, galto batekin nula aro beriaz mintzo frankismoaren ikurakuano jordiera eka. Frankoren fondazioa dagoa goren digor. Baila edo eska idos famatua hor dago, arrazekeriaren eta enocidioaren monumentu batzu dira hoiek. Eta jokin aparategik futbol mundial garai juntan kirrol eta fenomenos sosialaz aiko zaiku. Raitzailean itzek uste du jokarri bat gehiago direla. Eta gaina sinisten dute. Hortan, biztan da Galtzailerienean dienean ez dizute esango galdu diago. Galdu dute. Itzumandoka ashterartez zazpitan, astizkenez lauetan. Itzumandu oku. Itzeta putz, butz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta putz, itzeta Txaz, pundu bat egiteko ordua eta behrietan aipatzen zuen ere orain txetan Bernadet Argeinek. Uh, behrian gai nagusi gurutze guriaren ardurapean dira donostiara iritsitako behrogei tamar migratzaileak, malikoak eta gineakoak dira geienak eta tartean adingabe bat ere behintzat balitaike. Ez ustean iritsi dira donostiara utubus gurutze guriak jakinarazitu du, koa eman dietela taustatua bideratzen ari direla atsaldean bilkura eginen dute beraz erakundeekin zer egin asteztiko Beste gaietan, Basua Euskaraz pasatzeko aldariarekin hasi dituzte azterketa kau berrian, Ipar Euskal Herriko Itzan gai nagusi, baita kaseta puntu eusen ere, Eskola Euskalduna aldarrikatu dute azterketa egunean, tituluarekin. Filosofiarekin hasi da gaur Basua eta se askak deiturik elkarreteratzea egin dute Baionako honako, azterketa asterketa, zentro, aintzinean, Basua Euskaraz pasatzeko eskubidea aldari katuz, y tan hay pacientes que no hemos visto la... Bi arredoetzi jakinaraziko dute aldiz Sanferminetako bortxaketako bostak aske utziko dituzten edoez. Defentsak elegitea orkestu zuen eta epaia irmoa izan bitartean aske uste aztertzeko saioa egindute Nafarroako hausite gian. Sanferminetako talde bortxaketan hartu artuz, zuten bost gizonak aske utzi edoez beraz gaur gohizean egindute saioa. Memoria esktorikoa ere behian erorien haranetik frankoren gorpuzkiak kateratzeko unea dela dio psoek. Alderdi sozialistak, Espanija-Argustien adiskidetze eta memoria toki bihurtu nahi dute... Psoeko zuzendaritzak bilkura egin du gaur eta beste gaibatzen artean erorien aranetik Francisco Franco diktarorearen gorpuzkiak ateratzearen aztertudu. Oskar Puente zuzendaritzako bozera maileak jakinarazi duenez, alderdi sozialistak uste du, momentua etohi dela horren egiteko, bainan ez dudatarik edo eperik jarri, zehaztudua alik eta azkarren egingo dutela bainan presarik gabe. Eta ahalik eta zala partak gutien eraginik. Loera ginez. Argian nola eutxi jazken lubakian titulupean liburu denda independenteetaz reportai bat. Iru urtean, erreferentziasko iru, liburu denda itxirituzte irunean. Bakoitza, razoi desberdinen gatik, bainan motivo ekonomikoak tarteko irukasuetan. Eta beraz, hortaz, azterketa bat egindu argiak. Bestalde, uh, Iñaki Urdangarin presondegiratua izan da, berak hautatutako brieba presondegian. Bost urte eta hama argilabeterako kondenadu, diruaren bidegabeko erabilera, prebarikazioa eta iruzura gatik. Beraz, uh, bere autua egindu, eta... Uh, Paxa den astean, Espainiako zitegi gorenak bost urte eta marri labeteko sigurra ezagizion. Ramezala diru istorio, trafiko influenzia eta diru zuriketa. Eta, beraz, bere autoa egindu, goxoki, ze presonegitan pasako duen bere kondena. Irungo alarde parekidearen aldeko manifestua atera dute, haure argian gai nagusietan Euskal Herriko boste honen maztek baino gehiago zenpetu dute. Irungo alarde parekidearen aldeko idatzia, gure inguruko gaietako ospakizun geienak. Garai berri etara egokitzen joan dira, arianarian, arian bainan gaur egunean, irunen eta ustezko nozomaltasun batean, bi alarde ospatzen dira oraindik dik ere. Hauek diraz, beraz manifestuaren itzetako batzu. Izan bit ez kalea kaltsasko Altsasuko gazteentzat etor bide, hau gazeta puntu titulu, uh, bertakoek ditu diotenez Iruñean tsekula ez da alakorik ezagutu, larumateko mobilizazioaz beraz uh, hemen artikulua, altsasukoen askatasunaren aldeko manifestazioaz, kopuruaz eta indahez, zikaragarria izan zen, kolosala. Eta bere alako askatasuna aldarri, hau Bayonako... Uh, pre, uh, manifestazioaz, egun bat gehiagorik ez, diakkes ez naltzizto eta ionke kepaparoten askatasunaren aldeko aldagia ere bai eta kaseta puntu eusen. Eta turra euskal hau media bazken titulu nagusi eta ehatxe bai aldehdiaren iritzia ere, uh, Hori beraz, uh, serga, garraio zer gaz, barkatu, eh, franxizaz baita hemen uskaraaz uh, itzulpenaz uzena. Eta media bazken irakurtzena alduzuena eta aldiz uh, süduesten bideetako sekuritatea. dira departamentuko bide iltzaileenak. Hau da titulu nagusi, süduesten. Eta... Um, eta ala, ez da gaizki Eta putz. Eta beprentxari loturikantu bat laster, eta oh, horreitara zenotziat ere zombai minuturen buruan, gomitaren tartean, aitor eraskin gure kazetari lankidea izango dela ementxe, berak egin erreportai bat, Eusko Jaurlaritzak, Nafarroko gobernuak, Euskarraren erakunde publikoak, Hizkuntza politika elkarlanean, uh, lantzeko itzarmena beritu dute, eta beraz orain bat lekoko bildu ditu, aitor eraskinek redoetzi bezala jakin araraziko dute Sanferminetako bortxaketako bostak aske utziko dituzten ala ez edo ez eta eta beraz garaian izan zenolako lema bat atera zena jo tekreo uh, ausia inzin izan zen naski dudan eman baitzen biktimaren hitza eta lema bat atera zen sare sozialetan eta bizkifite datu zena ere manifestazio manifestazioetan. Iotz ereo, nik sinesten dizut eta Labaxu, e, Japlariak Euskaldunak kantu bat sortu du espainolez, iotz ereo eta videokliparekin ere. Hementxe. Abez eztia, abez eztia. Hizumi zali kubarte soy la que protesta A veces bella, a veces bestia Y esta es tu llamada y aquí tienes la respuesta A veces bella, a veces bestia Ni sumisa ni cobarde Yo soy la que protesta A veces bella, a veces bestia Escribo desde el odio, desde el rincón más profundo Ciudadanos, criaturas de este mundo No sabes ya no tenemos miedo a nada Justas cuetes preparadas en la barricada. y yo te creo yo te creo y cuando vuelves a tu casa por la noche y sientes miedo y Yo te creo yo te creo Yo te creo cuando caminas sola por la calle te señalan te apuntan con el dedo Yo te creo yo te creo Que las quieras Si sientes miedo, yo te creo, yo te creo Yo te creo, yo te creo kreola basu, deitzen da artista hau eta kantua berria hemen txe, eta hitzak irakurtzen alitu zu espainolez besarean eta bideoklipa ere erran bezala bostak eta berrogeita sehi susen gomitaren tenorea. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin uskali Eta lehen, Aipatu Bezala, Eusko Jaurlaritzak, Nafarroko Gobernuak, eta Euskararen erakunde publikoak, hizkuntza politika gaietan, lankidetza naritzeko itzermena berritu dute. Azken urtean ogei proiektu lan dudituztela Aipatu dute, Elkarlan Oniesker, aurrera ere eramandako proiektuen artean, Eskola Futura, mugaz gaindiko programa katzen dute, egitazmo honen bitartez, mugaren bi aldeetako ikasle, edota irakasleak, elebi edo eleanitzak bihurtzea du helburu. Aito gejaskin. Nafarroan izan aldaketa politikoak bereziki Euskal Herria bere oso tasunean aintzata hartzen duen izkuntza politikarako langietza bateratu bat indarrean jartzea Ahalbideratu zuen. Iaz Eusko Jaurlaritza Nafarroko gobernuak eta Euskara Erakunde publikoak hizkuntza politikarako lankidentza iraunkor baten hitzarrmena izenpetu zuten. Guztira hogei proiektu aurrera aurreraanaman dituzte Elkarlanean eta boste esparro ezberdinetan kokatu dituzte Elkarrekin aurrera eman beharreko jarduerak. Bingen zupiria Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politikarako helburuak Elkarlan honen eraginkortasuna azpimarrratzen du. Hiru e, Lurralle Euskararen iru lurralde ardura instituzionalak dauzkagonok borondatea daukagu elkarrekin lan egiteko eta elkar lan hori modu naturalean egiteko eta batez ere, hiru lurraldetako persoenei lagungarria izango da modu barean modu batean egiteko eta hori seda itzarmen honek duen elburua. Euskarrekin lan egiteko, urte honetan, e, hogei proiektu edo lan hildo jorratu egin dituzutela posta esparru esberdinetan jorratuta baina e, erak auskuntzari dago kionez, bakizu, Ipar Euskal Herrian bono ba kezka berezia e, duen e, ba gaia dela bai irakasleen aldetik eta baitarei ba gureik ikasleen e, aldetik e, ba ikasketak burutzerako orduan pixka batean, lan lanilda horretan baitaren bueno aurrera pausoak ematen ari zarete estan bueno aurrera pausoak ematen nahi dugu eta lan agendan sartu dugu e, batetik e, iruditzen zaigu aukera badala danantzatz hemen e, irakaskuntza arloko ikasketak egiten dituztenek aukera badute frantsesa ikasi eta iparralde nan egiteko hori herritarrentzeko abantalla bada ekalderantziz hiperreleko herritarrentzat ere ona etorri eta euskara eta frantsesa irakasteko aukera badute, ez? Eta bigarrenik e, ikusten dugu urte zure jotengarenean e, zeazkaren festa ondira herri urratsera han urtero gogoratzen digute. Ikasketa guztiak euskaraz egin ondoren gasteazkok nahi luketela euskara zerraitu beren ikasketak eta horretarako Euskal Autonomia Erkidegora edo nafarora, etorri river luketela eta badirela zailtasun administratibo batzuk egin ditu direnak. hitzarmen e, honetan bilduta gauden hiru erakundeok basmo senda daukagu hori aztertzeko eta ikusteko segirten bideuki duke dezakeen. E, Erakaskuntza profesionalri profesionalari dagokionez, eh bueno, ba horbaitare eskaskera e, ipar Euskal Herrian, horrako ba e, zentroak e, eskuntza zentroarrik ba, oso gutxi daude eta e, esango dugu Eusko ba, Jaurlaritzaegoa, ba eskaintza, e, kalitatezko eskaintza bat eskaintzen duela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 E, presiori sentitu behar dugula gure lana eraginkorregoa izan dade. Azken kalderat, interlocutoria Euskara erakunde publikoa da, noski, eh? historikoki horrela izan da baita ere Eusko jebularitzaren baina bakizutu, bueno, ja pasain hortetik Euskal delkargoa, eh, bueno, ba, martxan dela, biatu dela, poliki-poliki ja, bere ardurak hartzen ari da, eta eh, bai, bueno, ba, Euskaran, erakaskuntzan hainbat arloetan ardura batzuk izango ditu. Etorkizunari da okionez, maionetan baitaren, bueno, Ba, euskal Elkargoa gehitzea horriko esten dozue? Ba, nik ustu beraz garri izango dela. E, ez dago kibuguri, ez naferrako gobernuari eta ez eusko esatea nola antolatu berduen iperdeldeak bere burua.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 Lankidetza hitzarmen hori berritu dute eta elkarlanean aurrera eramango dituzten proiektuak hezkuntzan euskararen sustapena ahisigaldian euskararen aldeko sentsibilizazioa edota ikerketa soziolinguistikoan Kokatuko dira Ana Oño Nafarroako Gobernuko herritarrekiko eta administrazioarekiko harremanetarako kontsilariak orein arteko langidezta positiboki baloratu du. Bai, gudetzako sopositiboa da batez ere ba, normaltasunen egoerant sartzen gara. Ba, azkenean ba gu hitzi Nafar Gobernua ba bueno, euskara eh, ez zegoen no, baztertuta zegoen eta gudetzak balorea da, Kriston balorea ba Nafar Entzat, eta pentsatzen dugu halako e, konbenioa bueno, beste du a, normaltasun egoera zartzea, ez. eta bueno, elkart lana haundia gindugu, guretzat importantea da ere, ba, ikustea nola e, bueno, lan egiten dute beste, beste lurraldeak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 Baina eta rabit, Euskara erakunde publikoko presidenteak azaldu duenez, argi geratu da erakundeen arteko lankietza posible dela. E, ba, Futsu eskola zen, sistema hori ezartziaz eta egoaldean ba, ba, baitzilean eta eskola dudun batzu. Baina frantxesa ez dakitena, beraz, eta ipagaldean behitugu frantxesa ez dakitena bizten da, eskola ez dakitena eta ikasle trukatze tuk, tukat, bat izanen da e, Hamar egualdeko Hamar eta e, ikasle eta ba, joan indira bordelat, Francisaan irakusteko eta hori dena, beaz, unibertsetetik ilan behaz egiten da eta bi aldiz Hamar eta ikasle eipagadetik e, e, uh, joan indira, beraz, egualde erat, Eskuararen irakusteko eta hori, eta behaz, ahil burua da beaz, esa den hala e el e, de Lortzian ta echamina e, e, e, nazionaliko ta e, diploma Lortzeko eta e, eskuararenak erakusteko gure augei pagaldean zailtasun zaltasun bat handi bat dugu lanpostuak irigitzen dira ben ez dugu ore eta proposatzeko. hiru erakundeek lanean ari dira hizkuntza politikarako Europako diru laguntza deia etara elkarrekin joateko aurreikusten dituzten proiektuetan artean hizkuntzaren anistasuna sustatzeko sarean ere parte hartze bateratua sustatu nahi dute. Eta hiru erakundeek lankidetza itxemena modu irankorren mantentzeko borondatea saldu dute honekin batera hiruko ituna marka sortu dute itorri askin Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantza ididarekin, euskal irratietan. Itxitut begiak, ta irantxidut mankoa. Itxitut begiak, ta ez esan, inora espanoa. Kieto riko deizena talde hau enarak kantoarekin, klipa batekin ere ika, gertzen dira sarean eta beriki aldatu dute kantaria uh, joen hastean edo uh, aierazi zuten hoien, uh, Facebook horri aldean ongetori familiara eider haudelako nahi duguna zergatik espikatzen ez dakigunaren haudelako batzen gaituena eta bar eideren hautsarekin beraz nogen eta enarak kantua. Asteuntako mintzarekuan aktoritatea joan hariko gira.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 Mugimendu sozialak zertan dira. Gure eskudako antolaturik aintzineko astean gizakatze herraldoia izanda Egu Eskualegian. Espainol gobernu aldaketarekin ze perspektiba da Katalunian eta Eskualegian azkenean. Gai horien barnatseko gurekin izanen ditugu Iguzki urteaga sosiologoa, Michel Beroco Irigoyen laboraria, Juliet Bergougnan eta Cajléoya, Dani Camlon Manchela. Aztelen argatsuntan, zazpiontan, aktualitatea jogan, euskal irratietan. Eta putz hortan bukatzena gaur bihar itzordua eta gaurko kronika berri zentzuteko gerrena platena askena uh, bihar emaiten otzet itzordua euskalirratiak puntu eus web eta bihar uh, gurekin izango da irait zufia horre, orden asken alean ez dakit oroitzisten joan ginen haurentzako dendabatera mikroarekin, saiatuko giraldiuntan helduentzako dendabatera sartzen mikroarekin Bo, nikusiko honartzen gaituzten uriek Bien ricouchico un artiane s'annonce ça bien raté chez yak